بسم الله الرحمن الرحیم مغبت ایسر و مصطلح الحديث کی د حدیث د کتابت حوالی سرا دلیکلو حوالی سرا چکم بازی قواعد او مغا ذکر کړهل چه پیو کاتب دا حدیث بانے پیو محدث بانے کمی کمی خبری اغا لازمی دي او اغا ضروری دی بل په کتابت کی چکم اشارات وغیرہ اغا استعمالی کی لکد حد دا سنا پا زیبانے سنا لفظ یا صرف نا لفظ بیہو داغی تلفظ وغیرہ دا سنگگی گی او علماء او دا حدیث دا حصول دا پارا دا حدیث دا راغنڈولو دا پارا چکم سفری کڑی دی اسفاری کڑی دی نو دغازان لا یو اہم باب دے او یو اہم تاریخ دے نن منګه په صفه نمبر 141 باندې تسهیر و مصطلح الحديث منګب ذکر کو انواع التصنيف في الحديث په حدیث په موضوع باندې چکم مختلف قسمه تصانیف لیکل شوي دي نو دا ټول په یو قسم نه دي بعض ی هغه دي د فقه د فقه په با ترتیب بانی په با فقه ترتیب بانی دوی احاديث ذکر کړی دي او احاديث راوړي دي لکه فقه کې عموما د صلات او د صلات چې کوم متعلق ابواب دي دا غينا شروع کیږي نو کله د طهارت نه او کله د اوقات الصلات نه وبارحال د صلات سره متعلق ویناول صلات بیا زکات بیا سوم بیا د طریقه بانی حج وغيرها د عدد د حدیث په تصانیفو کې دایو قسم احاديث دي بعض یې غړي جريده صحابه کرام او د نمونو په ترتیب باندې احاديث را جمع کړې دي مثلا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غو پونم کې الف ده نو دا الف نجکم صحابه شروع کیږي نو اولی هغه صحابه ذکر کړې دي او دا ابو بکر صدیق تقریبا ټول روايات اول ذکر کړې دي بیا د ابو بکر پسی مثلا حضرت اسامه دي نو د اسامه روايت مسند د اسامه او اغيزي کرکړي دي بيد اسامه پسي انس ته نو مثلا مسند انس ابن مالک نو ديتا مسانيد وي ای يني بازي محدثين په دغه طریقه باندې احاديث را جمع کړي دي چې د صاحب کرامو داغي یو نمونه و حروف تهجی کی سنگ دی نو پاغه ترتیبی داغی غ روایات غ ذکر کړی دي بعضی محدثین او د خپلو شیوخو چې داغه په شیوخو کې مثلا د کم شیخ په نوم کې الف اول رازی نو اول هغه هغه اسانید راوړي دي او هغه احادیث راوړي دي چپای کی اگد اگد شیوخو د حروف تهجيب په اعتبار باندې دي بیا چې مثلا په باقی داغه شیخ درنګي بیا با بیا تا سا وغيرها په دې ترتیب باني مقصد د دا خبرداري جه دا حدیث په کتابت کې د حدیث په باب کې مختلف انواع د احادیث کتابونه دا مرتب شوې دي او دا ټول په یو انداز او په یو قسم باندې نه دي بعضو ته جوامع وایي جامع او مثلا منګه د صحیح بخاری سره امام بخاری په خپل داغی ده دا پارا چکم اصل نمی خیده نو اغا الجامع ده جامع صحیح بخاري دارنگی صحیح مسلم تم جامع وی لکی گی اس پا ترمیزی بان دوان اطلاقات کی گی ده جامع هم کی گی اور سراد سنن هم کی گی زگبائی کے دوان صفات اغرا جمکڑی شوی دي اس ابو داود تا سنن وی دارنګي انسائیتا ابن ماجه تا بعضي کتابونو تا مستخرج وي بعضو تا مستدرك وي بعضو تا معجم وي نو بدی کې ګڼ اقسام دي دل تدوی تقریبا اوه تا ذکر کړی دي تو انواع التصنيف في الحديث د حدیث سواباب کې مختلف قسمه انواع مختلف قسمه تصانیف يجب على من يجد في نفسه المقدره على التصنيف في الحديث في الحديث وغيره ان يقوم بالتصنيف واجب دباغ چابانی چې په خپل ځان هغه قدرت مقدره قدرت چې په خپل ځان کې هغه قدرت مومی او قدرت هغه تا ملاویږي په خپل ځان کې ان یاغه ب خپل پ خپل ځان کې دا طاقت ويني طاقت په سباني حالت تصنيف في الحديث چې هغه په حديث کې لیکل کول شي تصنيف کول شي حديث کې اویا د حديث نه علاوه چې نور کوم علوم دي وقار دا دا چې اي يقوم بالتصنيف چې د تصنيف کوي د قرآ او د هدي سره جکم متعلق علوم دی چې پای ک دی خلو کې دا او دا لیکل د سه د پااره د دپاره لجم متفرریخې په لیکلو سره چې متفرق او ځای په ځ کمم معلومات وي نو غ یو ځ رااجه شي په لیکلو کې کمال دا چې کوم منتشر معلومات وي نوهغ یو ضایته راغون شي و ذلكکه ل جمع المفرق او د دا تصنیف دا د دی دپاره چې راغون شي هغهخواه ه سیزونه یو زیایته و توحل مشکې بل چې کوم مشکل دي مشکل ضونه دي مشکل سیزونه دي غې وضاحت کې شي و ترتيبي غیر المرتبي اوجد کوم غیر مرتب کوم سیزونو چی پترتیب کینه دینو هغه په ترتیب سره شي وفهرسته غیر المفهرسی تا اوجد کوم سیزونو فهرست نهي مرتب شوه یعنی فهارس وغيرها الف بعی ترتیب سره یا په نورو ترتیبونو باندې نو د هغه سیزونو فهرستونه هغه مرتب شي مقصد دا دی فهسم هم دغه د ترتیب دپاره وفههستتي غیر المفهرسی چې کممهغ کتابونه چې د هغې فرش نهوي د غې فهرس نهوي نو غېغه فهرستهغ پ کې وشي مما دا سیزونه دي یوسهلو حالا طلبهتل الحديسي استفاده ته من هو چې سان د حیث په طالبانو بانندې چې دا استه د د هیث په طالبلمانو باندې من هو د دغه کتابونو نه استفاده بیا ای سره تاریخ ان به سانې تاریخې سره ان مقصد دا دی چې کله داسې زونه دا شي نو پدی سره طالبلم د هديث ته استفاده اسه شي استفاده ین دې اوسېزن افاده اغستل په اسانه طریقې به یو هغه استفادہ کولای شي ځکه چې یو طالب علم د خورو روسې زونو په څیر کتابونو کې ګرځي هغه ته په یو کتاب کې معلومات مېلاوي شي بل دا وخت نه ځای کې چې کله هغه مرتب انداز کی وي په ایسرې طریقېن واقل لوقتن وخم بنزای کې په کم وخت کې هغه ته استفادہ غ آسانې لیکن یاد ساه ټیک دا تصنیف وغیرره کول دا خو په کار دي چې یو سړی هغه قدرت لري باج خبرو نه به تناب کې په تصنیف کې به جلدی نه کوې د ک باید سړی سره د خپل کتاب پوری طور باندې د لیکلو جلدی وي نو هغهدي ته نهبوري چې یاره ما دا خپل کتاب آیا په دی کې ص د فدي سی زونه داما را غون کړي او که بس هغه سره صرف د موصنف د جوړیدو شوخې وي ول یحضر من اخراج کتابی قبلهتحریبي وتحریدي وظبطې حال البته ځان اوسا دی اوسااتي من اخراج کتابی د خپل کتاب د هغې د ریسه یعنی د خپل کتاب منظرې عام باې دراوللو ندی اشتنابو کی کلا قبل تهذیبی و تحریری و ضبطی چې کله هغه کتاب اغه صحیح طور تور سره مهذب کړی نه یانه پای کې چان بین نکړې داغي نه غیر ضروری خبرې هغه ته نه و تحریری او دارنګی داغي هغه تحریر او داغي غضب دغیره لیکل اغه په صحیح طریقي سرنی نې کړي او دغې زبط کم الفاظ اغه مشکلي پایې اعراب او دارنګې پایې نقطې و نو داسې نه چې بد دې فورن د خپل کتاب دخل کو منظر عام چیرې بد خل کو تاغه استیاب شي نه نه بلکه د هغې او دغې باقاده لیکل او د هغې زبط کول چې پای کې باقیده نقطي چول اعراب چول چې کوم مشکل الفاظ دي هغې معنا لیکل چې ترسوو پور دا یکې نوځان د اوسااتي کتاب مخته د را او بله دا ول ی کوون تصنیف وه في معیعرم نفروه او د تصنیف دی دا سیوی چه داغی دا فائدہ عام ای چه صرف اغیر چند کسانو دا پارنی او فائده ڈی رئی هادا زبار حال دا خو یو عام خبرو وقد سنف العلماء الحدیث وقد سنف العلماء الحدیث او علماء احادیث تصنیف کردی دی على اشکال متنوعا و مختلف انواع باندی مختلف شکلون باندې فمن اشهر انواع تصنیف بالحادیث ما یلی او د حدیث په باب که جکم مختلف قسم تصانیف دي دا غینا مشهور اغدا دی یو دا غینا الجوامع دي جوامع جمع د جامع دا او جامع کتاب توید حدیث کل کتاب دا هر اغه کتاب ده یجمع فیه مؤلفه چه پای کتاب مؤلف را جمع کړی وی جميع الابواب طول ابواب چه کم د حدیث فباب کی بیانی کی اغه طول ابواب اغه په کې را جمع کړی اوس د ټولو ابوابونو ورات څه ده منال عقائدی عقائد په کیرا جمع کړي بنیادی شي دویم عبادت عبادتو کې به صلاة زکات سوم حج وغیرہ و غیره د اړنګ عقائد سره مطالق چې کم روايات دی او احادیث دي معاملات معاملات کې بیا پدی که نکاهم رازی معاملاتو که جکم بیوع دی خریدو فروختوالا دی دامپا کی رازی و السیر و سیرو که جی سمرا مغازی دی او سورا د جنگونو سره د جهاد سره مطالق دی دا طول پسیر که رازی ول المناقبه او چه پدی که سمرا د چا منقبت کی منقبت د محاجرینو منقبت د انصارو داره یه د ده عشره مبشره و منقبت د بای صحابه بالخصوص د ابو بکر عمر و عثمان ور رقاق او چه بده کم ده ترغیب او ترغیب سره مطالق د زلن ارمول سره جه کم مطالق روایات دی فتن او کم چې د فتن سره مطالق دی چه قرب قیامت نمخ که با دادا کی گی او اخبار یوم القیامه او په دې کې د قیامت احوال اغمب کې بیان شوی لکه د دې مثال الجامع الصحيح للبخاری په کې دا ټول د رجم شوی نو جامع دې ته وای چې په کې دا غي مؤلفو ټول احاديث دا رجم کړي دي او کله کله دا سي جبری یو یو عنوان بانی باجی محدثین او زان لا کتابونه اغه پی لیکلې دي لګه با قاید بانی باجی محدثین او اغه زان لا کتابونه اغه لیکلې دي سندن او پای کی روایت راوړی دي لګه با قاید کی ابن خزیمه کتابو توحید لیکلې دی او په دی ک انغ روایاتې را وړي دي چې هغه صرف د قادو سره تعلق ساتي خداررن کم چې باات دي نو په بااتو کې اوس مشهور دا کم چې سونهې ااررب دي ترمیزی د ابو داود دی نه صعیح ابن بنمااج دی دی صرف زیات تره چې کم احباات دي بس انغ روایاتې ذکر کړي دي دا عبادات و سرا متعلق خدا رنگی دا رقاق و حوالی سرا پدی امام احمد کتاب الزهد دے او دارنگی کتاب الزهد پننبانی چه نور محدیسین کم کتابونا آغلی کلی دی دا دا رقاق حوالی سره دی بهته په د فتنو هواللي سره د بعضې او لما او مستقل کتابونه دي لکه د نیم ابن حماد دغه کتابو فتن دی کتاب فتن کله کل به تاسو ته په پهدي استلاحاتو کې بعضې کتابونو کې فرق اغخ کاره شي لکه مثلا بعضې او لما او د جامع قاید وغیر ده خو تقریاً په ټولو کې دا را ځي کتابونو کې با دغه را شي د بادهو په زیبانې او د معاملاتو په زیبانې کې به تاسوو تبابول احکام را شي د یاد سااتې د بابول احکام دا همدغه دي عبادات معاملات و غیره عمدات مرادی دا رنگ یکل ناکل پدی کی ا باز نور داسې دی لکه مثلا د وصیر پزیبانې بتاسو تا وصیر کې بیا تفسیر هم رازی وصیر کې بیا تاریخ هم رازی دا ټول یو ابواب ذکر کیږي نو دا ټول یې لغتاسي مترادفات غنټې دي دی یو بل په ځای اغه استعماليږي اوس بخاری کې تفسیر هم دې بازیه خبره د تاریخ حواله سره هم بازی روایت پکشته دی نو دا تقریبا د سه همانا هم اغه الفاظ دي لودي وجنه په دې منسکی ساده سي تناقض وغيره اغه نشته او تقریبا اته لړل الفاظو کې دا ا تعنواناتي عقائد دي احکام دي طریقا دي او بازیبکی کم چر د تعام او د شراب حوالی سره د سکلو او د د معاملات و حوالی سره دا روايات ذکر کیږي سیر تاریخ تفسیر او دارنګي د دا فتاونو حوالی سره د مناقب حوالی سره تقریبا دا ا تعنواناتي د په لړندو الفاظو کې جامع تا هغه دي چې په ی کې د اته غټ غټ عنوانات د دې حوالې سره یو مؤلف روايات را جمع کړي چې دا غي نه غټ غټ عقاید دي عبادتات دي معاملات دي د جهاد حوالې سره د اخرت د احوالو حوالې سره د رنګ د ترغيب او ترهيب حوالې سره بدغه روایات نو دیتا جامع ویلے کی یو دا تقریبا اتا غڑ غټ عنوانات دي دویم دا غینا المسانید دی مسانید جمعا دا مسند دا دایات ساتے دا مسند کم از کم پا, پا علوم الحدیث کی نها لس معانی دا دی رازی دا دی نه پا دی لفظ کی تا اس چرط دوکا نشی دا لفظ بکلہ په علومه حدیث کی دا کلپ یو معنا راځي کلبا په بل معنا راځي دا حدیث په تصانیفو او کیه مسند رازی لکه مسند احمد دا رنګه د نور علماء چې کوم مسانید دي مسند زید ابن علی یا مسند د فلان نو دا جمع د مسند او مسند ستوي کلو کتابن دا هر هغه کتاب ته وی جمع فیه مرویات کل صحابین علیحده مسند دا هر هغه کتاب ته وی چې پدې کې د هر یو صحابی روایت راجم کړي شي لیکن هر او صحابی څنګه علیحده ځان لزان لا دا کم چې مونږه لفظ پوردو کې استعمالو الیدا الیدا اصل کې د علیحدہ علیحدہ د د عر... لفظ دی او دا په عربي کې علی حدتین لیکلې کیږي دا ومغه علیحدہ علیحدہ یعنې ځان لزان لا الګ نو هر هغه کتاب چې پایي کی د هری یو صحابي روایت اګه را جمع علی حدتین ځان لزان لا یعنې ځان لزان لا ل... صحابي روایت را جمع کړې من غیر النظر الالموضوعی بغیر د قتلونو موجودا یعنی اوس دغه صحابي روايات هغه د عقاید حوالی سره دي هغه د عبادت حوالی سره دي تنه دي قتلې قبر چې دي او صحابينا څوره روايات یې کاغه د عقاید حوالی سره ای کاغه د مونځ حوالی سره ای کاغه د حج حوالی سره ای کاغه د میراث حوالی سره بس ټولي ذکر کړی دي من غیر النظر الى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديثه بغیر دقتلو موضوع تا چې دا غی سره حدیثه غ متعلق وی دا موضوع سره یعنی دې دې دې گتلي چېرې حدیث د کم موضوع سره تعلق ده لکه مسند د امام احمد بن حنبل په دې کې بیا مختلف اندازو نوي بعضی محدثین غی د حروف تهجی اعتبار اغیله ورکی بعضی محدثین اغی داسیو کی چې غی سبقت الی الاسلام ته ګوري چېرچا اول اسلام قبول کړي دی او د چا فزیلت اول دی لکه مثلا ک تاسو د امام احمد بن حبل اسو کوم څنډه د امام احمد ابن حنبل وګوري نوداغي انداز هغه څنګه دی نوداغي انداز دا څه دی لکه امام احمد ابن حنبل رحمه الله د اول مسند د عشره مبشره او د اول ذکر کړي دي دا اوس د حروف تحجی تهجيب اعتبار سره نه دي کوو ګوري اغي کیم اعتبار اوس په مسند د عشره مبشره او کې د ابو بکر نوم اغاول راضي خبر حال بیا عمر پسر راضي اغا عین دي نو د دې د فضیلت په اعتبار باندې چې د چا مرتبه او مقام اغه سوره اوچت دي نو مسند احمد کې اول مسند 10 مبشره او دی د امام احمد بن حنبل بیا چې داغینه کم صحابه دي 10 مبشره او نه باد نبي هغه ذکر کړی دی ټک شو په 10 مبشره کې بیا چې کم خلفای راشدین دی هغه مقدم کړی دی او کم چې د خلفاه راشيین نو کم شپک صحابه صحاب دي نو اغی بیا بیاغ وورپسی کړي دي نه بیا پای کې هم هغې مقام هغې تتلی دي چره پای کې د د چا مقام اغ سوه دی ټیک شو بیاغ نهلاوه د دغه عشره به شره نه الاوه بیا اور پسې کم صحابدي د دریم نمبر کې بیای مسند د اهله بیتو ذکر کړې دي د اهله بیتو سره نو په اهله بیتو کې حسن یعالج ذکر کړې ده حسین رضی الله تعالی نو روایات دی اور پسې ذکر کړې دي بیدا عقیل ابن ابي طالب به جعفر ابن ابي طالب وغیرہ دا روايات به کوم صحابه د بنو هاشم سره تعلق ساتي نو بیای د غیر روايات ذکر کړې دي مسند بنو هاشم او چوکه د کداده اهلبیت سره نزدې دي بلکې اهلبیتو کې شامل دي نو به دا ذکر کړی دي بیا کمچي مکیین صحابه دي اغه ذکر کړی دي کمچي مدنیین صحابه دي به اغه ذکر کړی دي کمچي شامیین صحابه دي کمچي به شام کې باتي کېدل نداپدی انداز بانی دوی دا روایت دا ذکر کړی دي بااخره کې بیا چرته مسند النساء اغه بیا ذکر کړی دي په بدی ترتیب باندې نو بدی کې یو ترتیب نه دی په مسند کې کله د حروف تعجب اعتبار کله د فضیلت په اعتبار باندې لیکه امام احمد ابن حنبل اغه بده انداز باندې دا روایت دا جمع کړی دي مصرل امام احمد ابن حنبل سنن ستوي وهي الكتب المصنفه على ابواب الفقه او دا کتابونه دي چې په د فقهي په انداز باندې نکلي شي وي دي د فقهي کتابونه هغه چې تاسو وګورئ نو صلات به اور پسي زکات بیا صوم بیا حج په دغه طریقه بیا د نکاح وغيرها احکام نو پا دی کی د سنن دا روایت او احادیثم په دغه ترتیب باندی د فقی ابواب و پا انداز بانی اغا راج مکری شوی دی دا دیو جن دا کتابونا کمچی دا, دا فقہاو دا پارا د استنباد دا پارا احادیث بکاری نو دا آسان انداز دی لی تکون مزدرا للفقہائی فی استنباد الاحکام دا دی دا چی شی دا کتابون مزدر مزدر یعنی اغا زی دا, دا کم نچه مثلا ته مسائل روبا سی لی تکون مزدرن ماخذ شي د دی دا پارا چی شی مزدر او شی دا ماخذ تا دا, دا فقه هاو د پارا په اخکامو کې استنباد کی د ها چونکه دا قرآن و حدیث نا استنباد کی دا جسوم را دا فقه پا انداز بانی روایات اغرا جمع کرشی وی پوکاو تبا دغه روایت او د احادیثو نه استنباط اسانی وتختلف عن الجوامع او سنن د جوامع کم جړم بنے قسم د دغې نه مختلف دی زکه بانها لا يوجد فیها ما يتعلق بالعقائد و سیر والمناقب و ما الى ذالک په دیکی خبرو کې اختلاف شته دی ق دالک علل اغلبیت خبره کوي دا داغینه مختلف بدیزه ک په دی کې دا عقاید سره متعلق روایت اغه نمندل کیږي سره د دین شي لکتاوس تماویلی کثرت سره نه ملاوي کی لیکن بیا هم باز ملاويږي و سیر او د سیر سره متعلق او د سیر په موضوع کې هم ډیر فرق ده چې سیر حالانکه کته د سنن کتابونو ګوري ابو داوود ترمذی مستقل ابواب دی پکی په جہاد په عنوان بانی د مغازی و سره نو ما یتعلق بلا قائد و سیری او دارنگی د دا منقبت حوالی سره و ما یلا ذالک او دارنگی د دا دین ایلا و نورهم وغیرہ وغیرہ بل ہی مقصورتن علی ابواب الفقه و الاحکام بلکه د سونو کتابونه دا مخصوصه بندي على ابواب الفقه بندي سمانه یعنی بس پدي کې صرف دغه پورې اکتفا شوه دا چې هغه د فقه ابواب باندې هغه بند شي وې مطلب نور رغي مختلف نور ابواب نه دی ذکر کړي بس صرف دغه ابواب پورې هغه محدود دي مخصوصه یعنی محدود دي على ابواب الفقه واحاديث الاحکام ا حدیث الاحکام هغه احاديث چې دغه تعلق د عمل سره وي او عبادت معاملات او غیره چې کوم متعلق روايات دي مونږ روزه حج زکات وغیرہ لکه د دې مثال سنن دا بی داود ده معاجم ستوي معاجم جمع د معجم دا او معجم کلو دا اغا کتاب دا هر هغه کتاب د حدیث توي جمع جمع فيه مؤلفه چې مؤلف پای کې راځه مکڑی وی الحدیثا احاديث مرتبن په یو ترتیب انداز کې په یو مرتب انداز کې اعلی اسماء شيوخي د خپل استادانو د نمونو په اعتبار باندې د استاد بنوم کې د کوم استاد بنوم کې چې الف رازي نو اول داغه استاد روایت اوس بدی کې رسابو په ترتیب نه بلکې د خپل استاد په کتلی دی په دويم کې چې مثلا بانه دغه د کوم استادانو نمونه او د شه دی یا پورېځه علا ترتیب حروف المعجم غالبا او دا حروف المعجم دی الف با تا توي د الف ترتیب سره غالبا دوی اومده غسي احاديث را جمع کړي دي ټیک شو لکه اوس مثلا تاسو په پای کې د ترتیبي غون در اصل چې کوم سره د موجم په تاریخ باندې نه کویږي لکه اوس مثلا دیو دا دا دی شیخ نه داغه نوم به د الف نه لیکن چې داغه نه کم روایات به محدث اوریدل دي د صاحب د کتاب دغه تعلق با د میراث سری نو تب حیران شي چی چره د کتاب اغاز د میراث د احکام او نس میراث او په کار د چرته اخره کې د روايات وي نو اصل کې نه دا چې کم احاديث دي دا چې د کم شیخ نه اوریدل دي په درشی خنوم د الف نه شروع کیږي د دې وجینا د دې د معجم په اعتبار باندې د حروف تهجید او شیوخ په اعتبار باندې روایت راجمه کړی دي د دې مثال لکه معجم الطبرانی معجم اصل کې معجمان دی معجمان دی نو چونکه تاسو تما ویلو مونږ دا قاعده مخ کې ویلې و جب اضافت کی نون اعرابی اغه ساکتی کی, کی نو معجمین الطبرانی نو معجمي الطبرانی د الطبرانی دوا دو معاجم کم کم اوسط او صغير اوسط او صغير نو پدی کی اغه دخپلو شيوخو په اعتبار بانی روايات دایره مکړی دي د تبرانی او دریم معجم هم دی چغیتا معجم کبیر ویلیکي معجم کبیر اغه د صحابه کرامو داغید نمونو په اعتبار بانی اغه راجم کډی دی د تبرانی دی معجم تا درې ونه معاجم ته معاجمه 300 معاجم 300 حکم چې پای کی او صغیر دي او اوسط دی دې د خپل شيوخو په اعتبار باندې راجم کړی دی او کم کمشي معجم کبیر دی د معجم کبیر هغه د صحابه کرامو د نمونه په لګ څنګه چې امام احمد بن حنبل کړی دی اگر چې هغه د فضیلت په اعتبار باندې هو د تبرانی معجم کبیر دا د صحابه کرامو د نمونه په ترتیب باندې نو دا, دا په دې وروونو معجمو کې دا فرق دی دو یو شان دی او دایو بل شان دی عیلل و عیللو کی مشهور کتابونه او دا اصل کی کتا سو د صحیح حدیث په तारीफ کې کم شرایط غتا سو په یو شرط په کې داو چې دا حدیث به معلول نه نو په معلول بانی او په عیلل بانی علماو مستقل کتابونه لیکل دي او دا دی علم حدیث مشکل فن دی په دی باندې و ان زتا اوستا په ژوندو روایت په پریکټیکلی هغه کومه چې علل د په احادیثو کې څنګه معلومیږي او دا په کومه طریقه باندې محدثین په دې کې کار کړي دي مشکل فن دے. دا دا دا دی او چون کې داږي د پار اول د چکم ابتدایي اصطلاحات دی په دې باندې ځان کو یو لغواړي بل د فن تعلق اصل کې د زوق سره دی د بعضې خلکو د هغې وخ نه پای پا کې په پا علم حدیث کی ځانسته ړیوې غې نه کېږي نه چې د کم سړي دغه شوخ نه هغه په د فن باې پوهي هم نه د د عو تعلق هغه د دی فن د زوق سره دی چې کله ستا د فن سره زوق او شوخ نه نو ته په فن باې نه شي پو او چې کله یو سړی ته په عو کې مهارت حاصل شيغ بیا یو حدیث ته چيغه وګوري داغي سند ته چي وبندو وګوري د فورن باغي باندې پوي شي جيره په دې حدیث کې څه سقم دي او په دې کې څه کمزورته ده یو داغي نه علل دي کتب العلل يل کتب المستمله على الاحاديث على الاحاديث المعلوله مع بيان عللها دا کتابونه دي چې مشتمل دي په هغه احاديث باندې چې پاي کې علت او سره د بیان د علتنا چې بدی کې علت سده پعللوا بانکم کتابونه دي وظالک مثلو العلل د ابن ابي حاتم او علل د دارقطني دا, دار دا مشهور علما دي او دا د علل ماهرين علما دي علل د ابن ابي حاتم علل د دا دارقطني او علل د نورو محدثين هم دی ی په دی ک صرف دا خو به مثال دي سنوونه غې کرکي اجزا د اجزا تقریبا دو درې تاریفونه دي لکه دلته دوی دوه تاریفونه زما په خیال دا ک کړي دي اجزا جمع د جز دا او سطته وای کللو کتاب ان جز, جز حییس ته نومنم ظاهر ده چیرې دا یو وړوکی کتاب وي یو هیڅ وی کُل کتابن صغیرن دا هر هغه وړوکی کتاب وي جمع فیه مرویات و راوین واحد چه پای کې د یو راوی روایات هغه را کړي شي وي نو کاغه یو راوی مثلا کاغه صحابی وي کاغه یو راوی یعنی دا اوسه لیکون کې پورې راځي هغه د کم راوی روایت را جمع کوي نوکلہ و مثلا د تابیر روایت را جمع کول غواړي کله به د تبع تابع کله به د وصنت کې دیو بل راوی روایات یعني دا ټول ممکن ده او ای باندې اطلاق د جس کیږي جمع فی مرویات و راوی واحدن من روات الحدیث د حدیث د راویانو نه بس یو راوی دغه ټول روایت اگر راجمع کول مثلا د حدیث بسنت کې اوس عبد الله ابن مبارک راضی دیوی چیرد عبداللہ ابن مبارک ٹھول روایات راجہ مکم یا لکد امام مالک ټول روایت راجہ مکم یا لکد صفیان سوری ٹھول روایات راجہ مکم بدی تریخہ دیتا جزوے لکی گی اور جز مثلاً قطد صفیان سوری روایات راجہ مکی نو نمبو لبیع کی دی جز سفیان السوری قطد امام مالک نو جز مالک جز احادیث مالک یا اجزا یا جزء دی تم وی جمع ع فی حمایۃ تعلق بموضوع واحد کہ بای کی د یو موضوع روایات هغه را جمع کړي شوی وی اعلی سبيل الاستقصاء یعنی استقصاء وی چې ټول روایات هغه را جمع کړي شوی دی استقصا په طریقه باندې یعنی د ټولو روایاتو درا جمع کولو په اعتبار سره لکه دې کې مثلا امام بخاري د رفع الیدین څومره روايات چې دي جز رف الیدین یا لکه امام بخاري جز قرات خلف الامام د قرات خلف الامام حواله سره اوسه یو موجوده څومره روايات دي غیر جمع کړي دي یو دغې نه اطراف دي اطراف کلو کتابن اطر افصل کی طرف کناری توي د پدی کېم د حدیث یو کناره اغه ذکر کړی وی د حدیث د غیوی کناری نا بندا اغه ته پته ولګي اوس په خوا نن سبا غوځه موبایل دی سافټویرز دی محدثین وبا په هغه وخت کې چکل احادیس په کتابونو کې خواره واره پراته اوس مثلا یو محدث ته بداسنګاله کورسټو چې محدثین له خوا الله غټي حافظي ورکړي وي لیکن وروس ته زمانہ کې یو سړی چې بد حدیث مطالعه کولا بخاری به لسته بخاری کې روایت مثلا راشي خيركم من تعلم القران وعلمه اوس دا حدیث د هديس په کومو کومو کتابونو کې موجود دي د ته په دا څنګه پته لګېده چیرې دا په چیر مسلم کې په فلاني ځای کې دي سوه ځای راغلي دي په ترمذي کې په فلاني ځای کې دي سوه ځای راغلي دي دا په معجم کبیر طبرانی کې کمزه کې راغلي دي او دا څه پته لګې دي د دېو هديس د کتاب مطالعه کوي لیکن دا هديس د هديس په کومو کومو کتابونو کې موجود دي نو پهانغه وختې ن خوزهه سا رزدي نو په انغ وخت کې به څنګه نو او لماو اطراف اطرافو باې کتابون لیکلی دي نو دی به مثلا د اطرافو کتابونو تهلاړو الته محددسنو او لماو ټول روایت بیا را م کړړ وو د هدی څهکنناه چې به تا ته معلو د یو جمله بس هغه ته لاړشه اغه تو غوره پاغه کتاب کی او پاغه کتاب کې داغه غټول کتابونه حوالی ور کړی وی چې دا حدیث فلان روایت کړه د فلان کی کتاب کی التیف د فلان کی یو غوره فلان کی باب کی کتاب الجihad کی یو غوره په کتاب الصلاة کی یو غوره نو په دې انداز باندې اطراف او په دې کې بهترین کتاب د مزي دی کمچې د ذکر کړه هم دی اطراف کل کتاب دا کتاب د ذکر فيه مصنفه چه پری کې مصنف ذکر کړي وي طرفه کل حديث د هر یو حدیث یو جمله د هر یو حدیث یو ټکړه الزی اغه ټکړه اغه جمله يدل على چه اغه جمله اغه دلالت کوي به باقي مانده حدیث باني لقد انما الاعمال بالنیات دی دا خوږه حدیث دی په صرف دلته ټکړه راغسته دا انموال اعمالو بالنیات اوس دا غا طرف دا حدیث دی ټکړه دا حدیث دا جمله دا حدیث دا نو دغه ټکړه ذکر کئ نو سم یسکورو اسانی د کل متن من المتون نو د بیا نور دغه ن ذکر کئ احاديث بیا د هر یو متن دا, دا غی آغا, آغا سندون زکر کئی چی دا حدیث د سومره پا سمره سندون سر را ده دا حدیث فلانکی مروایت کرده ده فلانکی پا دی سند سر فلانکی پا دی سند سر نو چکل بید آغی کمزه که آغا استاز یو شی او سندون په کمزه کې لکه آغا یو شی مشترک شي د پا آغا زی که آغا مشترک سندون زکر کئی چې دا سند پا دی که دا دا راویان مختلف تی خو لیک لکه چې په فلانکی استاد باندې دایې او شی دا, دا نہایت یو مشکل کار دی علماول الله دا حمت ور کړیو ام مستوعبان یا خدا اطراف باندې کوم کې دابونه لیکلې شوې دي یا خو دوی د حدیث د ټولو کتابونو استیعاب کړی مطلب ټول کتابونه داغي غاطراف ذکر کړي او یا دوی د بازي کتابونو انتخاب کړی او او مقیدا لها ببعض الكتب یا دوی سره د بازي کتابونو پورې خاص شوي او صرف د اغه کتابونو سندونه دی ذکر کړي دي لکه تحفته الاشراف بمعرفه الاطراف پدې کې اگر چې خو به هر لکه دا صرف د بازي کتابونو د نه هلس کتابونو د اغا روایت او سندونه ذکر کړي دي تحفت الاشراب بمعرفت الاطراف ده ابو الحجاج مزی یو داغین مستدرکات دی مستدرکات دی وي جمع ده مستدرک ده او پا دیگی مشعور کتاب ده مستدرک ده حاکم ده مستدرک ستووی مستدرک ده هر اغا کتاب ده جمع فیه مؤلفوهو چه مؤلف بایی کې راج مکڑی وي الاحادیس اللتی اغه احادیث استدرکها علی کتاب استدراک اصل کی دبل چا راګې رولته ویل کیږي اوس حاکم کتاب لیکله ده ابو عبد حاکم نیشاپوری استدراک کی کړه ده په صحیح هې نو باندې په صحیح بخاری او په صحیح مسلم باندې سمانا یعنی د بخاری او د مسلم په شرایته باندې د ریوایات راوڑی دي یعنی اگر ریوایات راوڑی دي چېغه د بخاري او د مسلم په شرط باندې دي اوس امام بخاري او امام مسلم چې بکم شرط باني ریوایات راوڑی دي نو اگر ریوایات اغه شرایط باندې حاکم ریوایات راوڑی دي او اغه احاديث عموما راوڑی دي چېغه بخاري او مسلم په خپلوو کتابونو ک کی نهدي چې کر کړي شرایتغ او اددیسيغ نه دي را یعنی ک هم اصل کې دا محدس دغ هغه علمي تهور ته او دغه غ علمي اوصاعت دا د هغېه دلالت کوي هر هغهه کتاب چې مف پای کې را جمع کړي وي هاديسللتتي انغ ه است که حالله کتاب آخره چې د استدراک کڑے وی پیو بل کتاب بانے ممہ آغا استدراک فاتت ہو علا شرطی ہی فاتت ہو علا شرطی ہی فاتت ہو فاتت ہو نم استدراک اعلا کتاب بل کتاب بانے استدراک آغا کڑے وی ممہ دا هغه نه فاتته علا فاتته دي اصل کې فاتته نه دي بلکې فاتته فوت نه دي مما فاتته علا شرطه دای هغه رواياتي راوړي په دې خپل کتاب کې چې فوت شوي دا روايات او د احاديث علا شرطي د دې شرط پر مطلب دا دې یعنی د هغه روايات راوړي چې هغه نورو محدثینو نه ذکر کړي نو ده د غریوایات راوڑی د غی په شرط بانی لکه حاکم د غی په شرط روایت راوڑی دی او د غریوایات اغي ذکر کړي ندي لکه مو سترکت صحیحین د ابو عبد الله حاکم النیشاپوری یو د غی ندی مستخرجات مستخرجات د جمع د مستخرج ده اگر چې دا مستخرج دوی چې کوم دل دلاندې کوم تعریف کوي ا دګنورم تفصيلات سره خبره صرف د یو مختصره دغه باندې ځان کویا کوي مستخرج دی ته وی کلو کتاب مستخرج دی ته وی هر کتاب تخرج فيه مؤلفه چې پای کې تخریج کړي وی روايات راوړي وی سندن داوی مؤلف احادیثا اد احیسه کتاب لغیرری من المف نه د یو بل کتاب اح د په خپل کتاب کې را وی وي منل ملیف نه د مف نه پ ساني د په داسې س نهدونو سره را وړی وي ل د خپل سند وی س طلب لکه اوس ان مل عملو بنیات انم العمل بالنیات ده بخاری زکرکڑے ده مسلم زکرکڑے ده اوس بدی باندې استخراج کڑے ده ابو نعیم اصفهانی لاندې مثال ذکر کڑے ده اوس بدی استخراج کڑے ده ابو نعیم اصفهانی په کومه طریقه اوسم ده انم العمل بالنیات روایت ابو نعیم اصفهانی راوړې ده و د سند سره د روایت ذکر کړه د جبای کې د بخاری او د مسلم نوم باندې راځي د بخاری او د مسلم نوم باندې راځي یعنی مطلب دا ابو نعیم اصفهانی دا خپل غواړي چې دا د روایت ماته د بخاری او د مسلم نه غیر د نورو استادانو په سند سره دا روایت دا ماته رسیدلې دي ا د بخاری او د مسلم نه داغه په شیخ کی او یا داغه په شیخ او شیخ کی اغه سند به اغه سره ملاوي شي لیکن د بوخاري او د مسلم نومبه پکې نهي نو په دي طریقه باندې د استخراج کړي وي کُل کتابین د هرغه کتاب دی خرج فيه مؤلفه مثلا اوس کداز دا د دا مثالونو توزان د مخه تیاض کړي لکه ابو نعیم اصبهانی په بخاری او مسلم باندې استخراج کړي دي نو داسوس داغي سره لګوم هرغه کتاب لکه مثلا مستخرج دا ابو نعیم اصبهانی خرج فيه مؤلفه که تخریج کړي وي په کتاب کې لکه مستخرج د ابو نعیم ابو نعیم اصبهانی د په خپل کتاب کې تخریج کړي دي مؤلفه مؤلف داغي جګ ابو نعیم دي احادیث کتاب د هغه کتاب احادیث تخریجی کړي وی راوړي وی لغیرې چیغه د بلوی یعنی هغه د چاوی د بلوی لکه د صحیحین او چې کوم احادیث دي مینال مؤلفینا د نو مؤلفینو بیا سنید په داسې اسانید دا سره آسانی د غریوایا سره وړي به لنفسه چی هغه د خپل سند سره وی من غیر طریق المؤلف الاول فرق دا وی چې لکهن دا سند دا, دا کوم کتاب چې د استخراج کړي د اغه مؤلف اول داغه دا سند نه بدغیر وي یعنی داغه دا نوم په کې ناراضي ده بالکل بن ناراضي نانا وربما اجتمع معه فی شیخه او ډیر کلا دا مستخرج لقبو نعیم اصفهانی جماشی د مؤلف اول سره لګه د بخاري او د مسلم سره پی شیخي داغه پ استاد کی جماشی یعنی اغه سنت راشي د بخاري پ استاس کی اغه راجه مشي او من فوقه او يا دغه شيخ نبره پ بل شيخ کی اغه سره اغه سنت جماشی لګه مثلا مستخرج د علل صحیحین د ابو نعیم ابو نعیم اصفهانی لو دا مقصد دا دی د مستخرج کی نورم دې مثالونه شته انشاءالله دا به چرته ذکر خو کولی چې موږ آئنده د دې نور وضاحتونه اګه کوو د هدیث مختلف انواع د تصانیفو